Rëmbi l'alamin wa salatu wa salamu ala l'alamin e muhammad wa ala alihi wa sahbihi e gjmanin e ma ba'd jemi duke i mar shfoqizusit e abdesit dhe kemi mri te shfoqizusi shtat ku autore Allah më sharaftat u aklu l'ahmi khas saten min el gjezuri juzur, dhe pri gjërave që shfoqizujnë abdesin është ngrënja e mishit në veçan ti prej deveve pra nëse hanë mishën e deves pra nëse hanë mishën veçant të deves atër kjo është fëqezon edhe e prish abdesin ton kjo qështja logaritet për qështjeve me të cilat janë vequar me dhejbi i pa Muhmedit Allahum Sharaft me dhejbi hambelive origjan pra, veçuar prej 13 e më, dheheve, më dhe mëve të tjera. Autori këtu kur bëhet domo aklo lëmi ndër një amishit, kjo e përshin për për angrenën e mishit të qoftë se është i gatuar, pra i zier apo i pjekur apo i pagatuar. Pra edhe nëse është i papjekur ose i pazier, nëse han mish deve, atëherë kjo është fuqi zona updesit ton. Ka së kët këtu quhën në gjuhën arabe mish dhe të gjitha rasët quhët mish kurse me fjallon autorit në ngrënja e mishët e deves përja shtohët rastin nëse njeri vëtëm e përtyp mishën e deves dhe nuk e, nuk e gëltit ato, nuk e përbin këtë rast nuk ishë fëqizohet të amdesin nga se në gjuhën arabe nuk thuhët për ati cili do thate ka përtyp por mishën pasaj ka hedhur për gojës e ti që a i grënët, që a ka ngrënët po, që e ka hongër poslogarit dhe që e ka hongër atëmish dhe autori kur po thëtë hasë satën ngrënja mishit veçant të deveve pra e, kjo në njërët veçant kthehet të mishit njo të devja këse kur po thëtë prej deveve atër kjo në mjafton do të mjafton Kjo fjallë të i referohi pra deves Atërë du të me afton dhe me thonë vetëm ngrenja mishit të deves Dhe nuk ish pas nevoj me thonë Njët veçant Atërë qëka është për qëllim Kër autorit po thotë ngrenja E mishit veçanërisht të deves Ose njët veçant të deves Apo prej deves Nëse përthejmë so fjallë për fjallë Po për qëllim është ngrenja mishit Veshanërisht Duk e i përja shturë pjeset të tjera te Devës. Por në këtë fjalë autori ka dhënë për ashum, ë do thot pjesët e tjera që nuk janë primishë, ose që nuk hyjnë te mishi, siç është plantsi, apo mëlçia, apo dhjami, ë veshka, zorrët e kështu me radhë. Argument argument për kët faqëtar të mëdhë të Amerik kanë sjell disa argumente e prej ty rejon është pra që këto gjora nuk përshihen mbërënda emri të mishit po emri mish nuk i përshhin këto gjora kjo është argument i parë që i kanë si dhe thonë argument për këto është se të nëse e ordonëndi kanë që me shku me tabletë dhe a i blenë për ty për shumë plëndës atërë të i do ta çortoj edhe do ta refuzoj, nuk do ta planoj. Pandaj, eh do sa asgjë asgjësimi i abdesit bëhet veçanërsht nëse hoqet, pra nëse hoqet mishin e devës në mënyrë të veçantë. Po për qëllimin e mishin, këtë rast është ajo që thuohet ana tuli. Tuli i mishit të devës. Argumentet e dy që sjellin, ta diatora është se në parim eh do thot pastërtia, këtë rast abdesi eh oshtevaznum shum edhe qendron por nuk llogaritet i shfuqizuar. Prandaj nëse ne i fusim edhe gjora të tëra që nuk janë prej tulit të mishit. Atëherë kjo, nëse i përfshin edhe këto të mishi, atëherë kjo prëshje do të ishte e mundshme. Edhe bindja nuk largohet kur aty pra asoj ekspozohet ose bindja nuk lërgohet me mundësin, me probabilitetin. Po ka mundësi që përshin të pjesët tjera të devës të mishë, po ka mundësi dhe që musë përshin. Për deri sa këjme i kësilloj mundësia, probabilitetin atëher, të thotë bindja që ne jemi me abdes nuk lërgohet për mes mundësis. Argumentit tret që e kanësilë të djetarë është se shfuqizimi i abdesit për mes ngrënjës e mishët të devës është një urdhër apo më, është një çështje çara që beshtojt është ta budi. Pa Allahu subhanahu teala na ka urdhëruar atë që ne pra, përmes saj ta adhurojmë Allahun subhanahu teala. Po pra, kur themi është emër te budi çështje që ka thjesht është Allahu na ka urdhëruar që ne me shfaq rrobrimin ro, apo adhoh, adhurimin ndaj pra, tij. Po kuptimi është që ne nuk e dim dhe nuk a arrime a, a kuptuar se cila është urtësia kësaj. Në përdyshësorrsht kështu, atë nuk ka mundësi që ë do të thotë pjesët e tjera të devës me i bëj analogji me misionin e devës apo tulin e misionit të devës. Ka së pri kushtet e analogjisë është që baza mbi cilën të po bën analogjinë do të jetë do të ket një arsye, do të ket një, një një shkak. Po pra, çka është analogjia? Analogjia është kur ne jam bashkangjeshën degën bazës. Në një dispozitë saktuar po shkak të një arsye që i bashkon këto dy apo pra, bazën edhe degën. Dhe çështjet që janë te ambudie, pra që thjeshta si nuk e dimm urtsin pse Allah ka urdhëruar po pra, ndofton Allah nuk e dimm urtsin, pra thjesht si e shfaqim adhurimin tonte aj Allah subhanahu tele përmes tyre. Këto çështje nuk dihet Pra shkako dhe arësia. Nuk, nuk është e njohë shkako dhe arësia tyre. Pra kjo është me dhebe i hembelive njëgjidhje me këtë qështjë. Mirë po, si qëtë shëjë u theminë e Allah më shoftë, esakta është që nuk ka dalim mes mishet dhe pjesve tjera të trupit të devës. Dhe argument për këtët është se pra argumenti i parë që si shëjë u theminë është se në gjuën fesë Ona pra ju në fesa e Allahu subhanahu wa ta'ala, në ju në shariatet e Allahu subhanahu wa ta'ala, kur përmendet fjala mish, atëri përfshin të gjitha pjesët e kafshës. Algjomal për katër fjala Allahu subhanahu wa ta'ala, për shembull surren Maide, në ajete të treta Allahu that hurrimu ta'alaykumul maitatu wad-damu wal-lahmu wal-khinzir. Juve u janë ndaluar coftina, gjaku dhe mishi i territ apo mishin e derrit në këtë rast i përshinim të gjitha pjesët e derrit që janë në lëkurën e tij, madje i përshinim edhe vetë lëkurën e derrit. Okej, po, këto janë të ndaluara për musliman. Dhe për të sandalesa në lidhje me mishin e derrit, pra po për i përshika të gjitha pjesët e tij, dha këto kemi të bëjmë me sandalës, atëherë edhe ë po pra, përderisa kemi caktuar dhe kemi bërë që ndalesa të mishin i derrit, mi përfshi edhe pjeset e tjera të derrit, edhe kjo është një qështë që e ku kemi ndales, atër një të një e bëjmë edhe me abdesin, prej që do të, të amorim kër hojmë mishdeves, po që kjo mi përfshi të gjitha pjeset e deves, edhe të nuk kemi urdhën, po padallim prej po rosit po të mishë dera shto urdhën po urdhën me marram tes siç kam e parë është x po në inshallah në pa poshtë keni sinë argumentet për këtë çështë. Pra kuptimi i kësaj është që nëse te hën secilën pjesë prej trupit të devës, atëra abdesi jo i, i, abdesi është jo fshijuar. Argumenti i dytë që asaj sheu themin është se të devja ka pjesë, organë, të shumë të që janë afer ose i prafrohen mishet të saj. Afer ose i prafrohen mishet të saj, o po tullit mishet të saj. Sikur, këto gjera must përfshiheshin të mishit i devis, atër, pa tjetër që pejga meri do tja usë qëllon të umetet e ti, sahabë edhe umetet e ti. Gëse pejansome ka ditur që njerës të hajnë Ne kanë të gjitha pjesët e devës, sigurisë mishin e saj, sigurisë pjesët e tjera. Argumenti i tretë është se në sharia e fenë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nuk hasim ndonjë kafsh që pjesët e saj ndahen sa i përket lejes apo ndalesës. Sa i përket pastërtisë apo papastërtisë. Ose sa i përket çështjeve pozitive apo negative. Dhe përdresa është këtu atë të gjitha pjesët e devës llogaritës sikon me qenë një pjesë vetme. Argumenti i katërt është se ë elenës e edhe supozojmë. Oherës pra, e supozojmë që hadise, paqë do ta lexojmë ku po, është teksti i hadisëve. Pra nga aspekti i përgjithësimit të teksteve të shprehjeve të teksteve nuk i përfshin pjesët e tjera të devës, pra i përfshin vetëm mision mirpo Nëse s'opozojmë, so, thëjme që nga aspekti i përgjithsimit të kuptimit kjo hadithi përfshin nga aspekti i përgjithsimit kuptimur, hadithi përfshin edhe pjeset e tjera të deves pse nga se nuk ka dalim mes mishit tulit të, të deves edhe pjeset e tjera nga se të gjitha ushqehen me një gjak të vetëm Të gjitha ëh do të thot oh si hem për një simetë vetëm apo për një ujë të vetë. Argumenti pastorse nëse thenim nëse ne theme që është obligim bromë pra marr abdes. Pasai marrim abdes dhe falim namazin. Atar namazi është i sakt me pëjtushmërinë të të gjithëve. Mirë, puna se ne themi që nuk është obligim marrja e abdesit në qse rasta edhe pasaj falemi na uh, falemi për me atopdes pasi çka më këndon po diçka prej pjesëve të devës falemi me atopdes po bie she falemi pa atopdes sipas këtij mendimi atë rast namazit këtu ka mos pajtimës rast saksisë namazit ka mos pajtimës diëtor po ka për diëtorëve që thonë që Namazën këtë rasë është asgjëzorë, as shkoqëzorë, edhe ka tjerë që thonjë namazër të isaktë. Fërë këto përna linje dëshimë, përna linje që është i e pa qartë. Kërse përna sa, sa më një të që bëhet, fërë ka të istëmbëra e lidini hi ma irdhi hi, a i se li rruhet prej gjërave të dëshimta, i tili dhe hët e ka rruajtor fenët ti edhe nderinë ti pashtu edhim që pejën rësëm ka thonë dhejma e jëribuk, ila mëla e jëribuk praktise atë që të silë dushime dhe qasë joseve praje shkota jo qërë që nuk ke dushime rësaj Argumenti gjasht është të musnedi ma Mahmedit është transmituar hadithi me Sened Hasan pra thashe ju thimin që Senedit i është Hasan i mirë prej ju së dimri hodajrit i cili të reganë se pejga meri sa nësëm ka thonë të vodda u min elbanil ibil mërë një abdes prej qumështit të deveve mërë një abdes prej qumështit të deveve pra si pas hajë bje që suneti dhe të regon edhe ndërshmon që do të me marë abdes kur pim qumësht deve a tërë këto pjesë tjera cilat nuk ndohen prej kafshës po në këtë rasë për i devës pra jenë pjesë të pandoshme për e soj, është ma parsorë që të morem më dves nëse ne konsumujmë ose hajmë dishka për e tyre pandaj si pas soj si pas këti mendimi pra ose si për kësoj që u thamë më lartë në bastë në kësoj e themi që mendimi me isa këto që ajtë se li hanë për i mishit të devës shpoqizot ap desit i ajtë se hanë për i mishit të devës shpoqizot ap desit i njët për pjesë shumë të kufizuar, pa, ku pa në çdo rast, në çdo rrethon. Pavarësisht ajo që e han prit mishet e devës, a është tul i mishet apo pjesët e tjera të saj. Apse këto haditë rrafa më morëm des kur pa kur konsumojmë ose kur pim çomrë të devës. Pa kohë moshtime zjetarë suksit së tij. I mamë ka Ima, këtë haditë së rastë me dhamë dhe çorshan pas të ibnë majë ota baroniu do them për Ahmed Rahmani ibn Abi Layna për Usayd ibn Hudairit mirëpo bësu ju Allahu subhanahu wa ta'ala që e zinxhirit i hadithit është i dobët kështu atë në njëri prej transmetuesve që është Hajjaj ibn Arta është është i dobët është i dobët apo do të thotë list, po do të thotë është një lloj dobësia e hadithit që e bojnë e kanë vepruar disa prej transmituzë. Thotë edhe këtë transmituzë e ka këndërstu tjertë prej që transmitojnë prej Abdurrahman i minlejlis i cilë e transmitojnë prej barasë, jo prej vësad i minil hudajrit. Edhe vetë në uvi Allah më shroftë, e ka përmanë këtë hadithë në mesin e haditha vëdopta, e libërën tjë në kulasa. Mirë po, nëse këtë hadithë i referohet edhe kthe, i, i kthehet hadithet të bëraj bre azib që kina me morë më, më poshtë insha Allah kër pegameris onë urnon me morë abdes pëj mishit të deveve pa nëse i referohet këti hadithi, atëherë haditha është i saktë mirë po, dhe disa e, mirë po qështë kina me po, pra të hadithi i bërasë është Pejgamberi sa son natë në natë në natë nat na, na, na hadis nuk ka urdhër që me marr abdes për çumshtit të devës, por kur pimos apo kur konsumojmë konsumojmë çumsh të devës. Por vetë në disa versione të haditheve ka ardhur që vetë pejgamberi sa son ka marr abdes po ka ardhur pra të thotë tawaddam min luhum al-ibl wal banaha. Ka marr abdes kur ka me sa son kur kan honga me zhdevë edhe kur ka pirë çumsh të devës. Mbajmendemi thotë që zejxhili i këtij hadithit është jayet, pra është i mirë. Sido të shohim, do thonë hadithi ka edhe rrugë të tjera që cela të anjëlarë dopta, që e transmetuan në vende të tjera. Mir po unë munduam të përdor si e, dëshmi që tregojnë se hadithi është hasana, është e qartë edhe shej i lutëmin Allah më shof. Mir, autori këtu thotë Mine al-Juzuri, pra me hangar mission veçandëresht ëta devës, gjozë jazuri, al jazuri është devja. Ëh me këto po bën prershtim ose priashton te çfarë llojit e mishave të tjera nëse i konsumojmë. Faqe nuk janë të devës. Edhe nëse ëh do të thotë ata ato kafsh marrin pjesë ose i bashkangjiten devës në disa dispozita, situacionin është më llogut këse sigur se devja, sigur se ljopë që unë bedene, pa ka është mlaja që e, dhe thëtë pranohën të theren në atë kurbanin që bëhet për dhajgjë, apo kurbanin që bëhet për kurban bajram e kështu mërad. Me gjithë thëtë, dhe hënë konsumimi dhe ngrenja e mishit të, të ljopës nuk është pëqizënë ablisë. Pa është të njëri ju hanë mishë që është haram, dhe i si ti nuk është pëqiz shamë dhe se një një dëtyrohet që me hangër mishë të gomari të shpisë apo të hotë me, me, me hangër mishën e coftines këtë rrasë nuk i shfoqizohet abdesi po adhe në rrasët kur e konsumon edhe hanë mishën e cilë është haram jo në rrasët dhe mëzdoshme prap abdesi ti nuk shfoqizohet ka se në parim të hotë abdesi nuk shfoqizohet nuk i seme argument po në parim është që abdesi mbetet i pas shfoqizohet Gjithashtu kër autori përthet që kjo mish do tjetë mish i deves, pra i fjallu të autorit në kuptohet që nuk ka dalim a është mish i pakt apo i shumët, po, po a han pak apo a han shumë. Po ashtu që shumë më lështë nuk ka dalim a është mish i përgaditur apo i papërgaditur. Dhe nuk ka dalim a është mish prej deves e cilë ashtë e madha po delis e cilë ashtë e vogull, po deve e vogull që nuk pranohet, por me dhërsë si kurban. Edhe nëse është e kthill, pra nëse han prej mishit të saj, dohona udhës të shoqëzohet. Qëndasë hadithi e, e përfshin me përgjithësimin e tij. Bakto nuk nuk thuhet ose nuk bën të thuhet se mish i kafshës së vogël është pra njëri kur e therrë dhe han prej mishit të saj, është një lloj qefi qaj dësheron pra një loj lukës qaj dësheron pra me a plusu vetës e ti sigur se kur hanë mish në delej ose mish dashi dhe si rezultat kjo nuk nuk e bën obligim më abdesin ka se kjo është është një arsye ose shakë që i suppozuar po që një i suppozon me mendin e ti kurse përgjithsime e hadithet është më i foqeshëm pra ndaj një do të amarrim edhe të ponoj me përgjithsime e hadithet Po kjo është ngrënja mishet e devis, po qenë ka një prej shfuqezuzet e abdeset, dhe qështë hama lartë kjo është prej atyre qështjeve me cilat dalohen edhe veqohen më dhehebi hambelive e, prej më dhehebeve tjera. Dhe këta, po më dhehebi hambelive, e, argumentojnë për këtë qështje me dy hadithë. Hadithë i parë që të resmetohet të muslimi. فاي جابر بن سموره رضي الله عنه اتقول انا رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم ان اتوضا من لحوم الابل اطماء دو ما مر ابدس فمشت ديفس فنسحاي مش ديفه قال نعم فتوضا من لحوم الابل قوم يقولون قال هون بو ما مر ابدس قران مش ديفه قال اتوضا من لحوم الغنم Kale i nëshetë të fele të të voddo Përja, më nëshetë të fele të të voddo Pasaj ka përë, thotë Të marë më abdeset se hajmë mish Deleje Nëshetë të shëran më abdeset, nëshetë të shëran jo Mënyrë argumentimit me më këtë Hadithë është se Përket për mishit të deves Ose se përket maris e abdesit Për i mishit të, de, të deles O po ku njeri o hanë mish delej këtë çështje çshëpëm pra sa më kanë ndërlidhmë dëshirën e njerëzit. Derisa njëto nuk e ka veprutë mish i devës, çka tregon se ë nëse hahat mish i devës, atëherë këtu njeriu nuk ka zgjedhje, zgjedhje ose nuk ka dëshirë, nuk ka nuk ka zgjedhje tjetër të të veçse me marramtes. Pra adesi është obligim këtu. Hadisi i dytë që e kënësirë të djetarës i argumaturës hadithi i barrasë që e përmanë marat Barra ibn Azib ku pëja meja së më thotë të waddau mili humi l'iblë mërni abdes kur të hani mish deveja kur të hani mish deve këtë hadith e përsej lëbëdawudi po ashtu të tërbjidhiju ibn Magja dhe ibn Khuzejmë i Barra ibn Azib dhe ibn Khuzejmë i thotë që nuk kam po mos bajtimes djetare rrët saksisa këti hadithin. Përsa i përket transpetimet, të gjithë transpetu së të prajën të besushën. Jën të drejtë. Për këtë rësimi këtë haditha sa kanë saksuar Ahmedimin Hanbeli, Isakën Mirahovaja, Nevojia, Bidin Tebija dhe tjërë. Për këtu kemi urdër, për jamësën për të merë në abdes kur hanë i mishdeveja. Dhe në parim, urë në tregonë obligushëmërija. Në këtërës ujëma Mahmede dhe Ishakër Mirja Ibn Rahoja Alham Sharaft kanë thënë Fihi hadithani sahihani A'nin nebijis sallallahu alisim Hadithu al-Bara Hadithu al-Bara Hadithu al-Jabiri në Samur Rëksaj qërështë jenën transmituarë dy hadithet sënë Hadithi al-Bara Hadithu al-Jabiri në Samur Mëndimi i dytë i djetarë vërë se Abdesi nuk shko shizod nëse Njeri u hanë mishdeve Dhe këta kanë argumentuarë me argumentet ne vim argumenti i parë është hadithi i Xhabrir ibn Abdullah Xhabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma i cili thotë kan akhira akhra al-amrayn min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam terku al-wudu' mimma masat an-nar çështja e fundit ose gjeja e fundit që ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është se nuk ka marr abdes kur ka hëngur mish i cili Ka qeni pjekur me zjarë Edhe këtë hadithet trans Transmetojnë autorët të sunenjeve Pra Budahudi Pasta i Nesaiju Edhe Ibn Hibani E kështu më rrath Mirë po Djetartë Pra kanë fojlë rrët Saksisë këti hadithet Po ka, ka fjallë Dysa djetartë pra kanë Logaritë hadithën dëptë siç ka thon pra e, Imam Shafiu edhe të tjerë thonë që njëra pra ibn al-Munkadir i seli është transmetuesi a dhithit për xhaminë sot ai nuk ka dëgju prej Tina mirëpogjë ka dëgju prej Abdullah ibn Muhammed ibn Akilit akë Abdullah do thonë nuk është shumë i fortë në hadis pra është i but siç ka thonim në Haxheri edhe domethënë në fund të jetës ti ka filluar të ndryshoj gjendja ti ose i përket trasmetimet të, të hadithet nuk ka qenë shumë i forë në memorie, është më radhë, ka ndryshoj gjendja ti mirë po gjithashtu dëmë thonë bo në hati me razi ka thonë hadhe hadithun mottaribu ilmeten kjo hadith dëmë thonë ka është mottarib se i përket tekstit pra mottarib është piloja e të hadithit dëbet dëmë thonë që tekstit e një hadithi i stjenë e edithi të rraspetohet në aqë shumë mënyra sa që edhe që në të këndër të amenionetetën sa që është problemi bo bashkë mi harmonizu la sa thotë është rraspetu për i për i nga më nësëm që a i ka hangër një shpatull pas a i nuk ka marë abdes po ke tjetër tekst po ashtu thotë kanë tjertë kanë rraspetu për i mdël munkeder për i gjabirit e kështu më radhë edhe kështë është e mundur q do thot transmitu si prej brellon këtër që është shuajbir e bihamzë e ka përsejl këtë hadith prej memorisë të ti edhe për këtë arsyje ka gabuar pa ndaj ka orë një transmitim të tërë po që uh... ose kjo është një për arsyje pëse këta djetare kan logaritë hadithin se, se të dobet nga se a thot këtë hadith është shkurtuar prej hadithet të gjatë të gjabirit, edhe ja, këtu ka ndodhë për nga bibit. Edhe ja, hadithet është majhë gjatë ku të regodhës e pigamerit, sa në thonë ka, ka hangër, bukë edhe mishë, dhe pasaj është falë, edhe ja, nuk ka, ka marë abdes. Mirë, po, që është thamë të pra, hadithet është mundtarim, sa i përket pra tekstit gjithashto, dhe në thonë, imam Shafio, sa që i më në përketir nuk ka të gjuar prej gjabirit, por, Mirë po, saj përket kuptimit të hadithit, atër, për dëmë thënjën e hadithit, dëshmonë hadithit që të transportuar të Bukhariu prej gjabirit, pra që gjabirë është pjëtur, a me marë abdes, pra për mishë i cilët është pjekur në zjarë, ka thënë le, jo, nuk do të me marë abdes. Së si do qohë, dëmë thënë, kta diatorë kanë sill këta hadithe argument, edhe të them se mënyra argumentimet këta hadith thosë se pejgamberi sallallahu aleyhi sallam pejgamberi sallallahu aleyhi sallam pa nuk ka marrë dhës prej atij mish i cili është pjekur me zjarh, thonë kjo është hadith i përgjithshëm, edhe i përshtin mishën qoftë i deves apo i qoshve të tjera. Edhe këto bëhet kanë aherul amrein. Çështja e fundit që ka vepruar pejgamberi sallallahu. Pi 2 çështjava e vetë tij ose nuk ka marrë aftesë. Prandaj përdesë kjo ka qenë çështja fundit atëni, thonë është obligim që me punu me atë i cila është e fundit që ka vepruar pejgamberi son për çësht për ifesh riatit e tij. Ngase i fundit është fuqëzon të par. Do argument tjetër që kanë sim thë diator është hadithi i Ibn Abbasit radiallahu anhuma i cili tregon se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë el wuduu mimma kharaja la mimma dakhala u avancese duhet merret për shkak të aty gjërave që dalin prej trupit, jo për shkak të aty rrezërave që i fut në trup, që hyjnë në trup. Këtë handhin thotë Ahmed ibn Rakutni dhe Ibn Haykhiu, mirë po, vetë Ibn Haykhiu von ta dëbot pashtoi Ibn Haxher dhe Së do qoft, të tjerët. Sadoqoftë, dietarët e mendimit por pa dietarët e mdhëhebit të hanbelive janë përzijtuar nga këtyre dy argumentave që i kanë sjellur këta. Sa përkatë handhit të Xhabirit kam thon se ky hadith nuk e kundërshton hadithin ku jamë mësuar na ka urinuar se thajm se se të marrëm abdes nëse hajm mish ndevej, nëse konsumojm mish ndevej. Po nuk e kundërshton. Ai smë pak nuk nuk nuk mund të themi që është foqezon. Dase hadithi është i përgjithshëm. Hadithi është i përgjithshëm. Edhe kur vjen një një tekst i hadith ose një aja to që më radh panë tekstë të tregon për gjithësin, pra çështë për gjithësin, atëra i duhet të interpretohet sipas hadithit tjetër ose tekste tjetër që është i veçantë. Daktë jo, këtë do të thënë, do të thotë po të gjitha diëtor. Ka pajtueshmëri rreth asoj çështje. Prandaj pikëti hadithit për gjithësin ose pikë tekste tekstet për gjithësin, përjashtohen, përjashtohen të gjitha format. Cilat janë përmendur ose për cela tregojnë tregon tregon për cela tregon argumente i për i përvecsimit. Argumente i cele tregon përvecsim. Prandaj nuk duhet thuhet që e, do thotë ky e shfuqizon teatrin. Të të Përderisa është mundësia me bashkumë me harmonizumë së hadithëve nuk dohet me me njërën me me me marrësi shfuqizusë teatrit. Të të Ka së kur ne e, do thot, kemi mundësi ne bashku me më harmonizuar mes dy teksteve tas dy haditheve ato kso me radh po ekziston kjo msimi më, me të gjitha e shfoqëzojmë njërin me tjetrin atër kjo i bie që, pra që do pra që i të thon njërin prej dy argumenteve po as zgjesson fare edhe pse ai nuk është pra argument i kot që do ta zgjësohet ose të shfoqëzohet po qëllimi i hadithit të Xhabirit është se dëshiron me menasuron se ë me marrë abdes për i mishit i cili është pjekur në zjarë për i mishit nëse hanë mish të pjekur, kjo nuk është obligim ka që në thonë kuptohet ose kjo është cilimi hadisët e gjabirit rrënë nga se pejga meri sallallahu alsem, profilë i mish të i ka ornuar sahabët që me marrë abdes nëse hajnë mish të pjekur Dhe kjo është sakësuar kjo urdën për pi pejga meri sasëm. Për këtë arsyë, pasaj Gjabiri po thëtë që është ja fundët cilën e ka vepruar pejga meri sasëm. Që është ja fundët cilën e ka vepruar pejga meri sallallahu alivësillim. Êshtë se nuk ka morër abdes për i mishët cilin, për i mishët e cilin ka qeni pjekur. Dhe e dim se pejga meri sallallahu alivësillim nga njëherë ka orduar për një gjë, mirë po e ka vepru të Dhe kur për jamësëm vërdonëm për një gjithë, pasaj e, e vëpën të kundër të në atërë të regonë se urë në i pejga meri, se në somë nuk të regonë obligushtë më ri. Disa djetarë në këtë nërljë lidhe me këtë qështje e kanë silo një parim. Mirë, po realisht nuk është parim i fortë. Dhe këtë parim e kam më shtetur edhe imam shaukani, Allah më shrofë në librinë ti në jullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullull edhe këta djetarë kanë thënë se nëse pjegamerës omë urnon me një urnon, por urnon për një gjë edhe veplon të këndër tënë atër veprimi pjegamerës omë logaritet që është veprimi veçant për të kurse urni pjegamerës omë betet për umetin e ti e mbetet si pas kuptimit të urnet po që është obligim për umetin e ti mirë po shenu thëj minë e thotë që kë, me ndimë është të i dobet Por ajo sues as suneti i pejgamberit Sallallahu i përshinë si fjalët, po ashtu edhe veprat e tij. Prandaj nëse thënja me në e pejgamberit mund të kundëstonë veprën e tij, atë nëse kemë mundësinë bashkumuam me, bashku me, me harmonizumës këtyn e dy haditheve, do të veprojmë kështu edhe nuk ka pasaj këtu, nuk mund të themi që kjo është e veçantë për pejgamberin Sallallahu. O do të më mundohemi bashkumës tyre. Gase, thotë nemit urdhruar sha ta pasoi pejgamberin sallallahu alajhi qoftë në fjalët e tij qoh në vim pranë tij. Ka nuk na lejohet që e me interpretu me interpretu ose me thonë që veprimi pejgamberes sa më sht i veçantë për të. Por do të thosht mund sjellja me bashkumës dy hadithe atë nuk na lejohet me thonë që vepra ve, pejgamberes som tregon veçuri ose është e veçantë për pejgamberin sallallahu alajhi kurse urdhnit i mbetet për ummet. Ka se kjo kërpojnë pasaj që ne me braktis dhe mos me punu me gjysmën e sunetit. E qërë sunetit praktik, pro me cilin ka vëpru pe i gamere sallallasën. Pro kështohet, këta djetar ju kanë përgjigjë, pro uh, ka ndonë përgjigjë e për hadithën e gjabirit. Dërësësaj për këtë hadithët e bërja basit, pro si hadithi pe i gamere sallallasën e daif, o shtidopet. Mirë po, si fjalli i bëni Abbasit, pra se si hadis më kuf, si fjalli i bëni Abbasit, ose atër i bëni Abbasit, kjo është e sakt. Ashtu që kanë, kanë shërru dhe kanë shpiku djetartë. Mirë po, për drejtë sa është fjalli i bëni Abbasit, atër i bëni Abbasin e këtë qështë është kundushtuar për i sahabive tjere. Dhej, për mesoj që e tha më lartë, ne even në bëhet të qartë se uh, argumentet e atyre që leshojnë se konsumimi ose ngrënja mishët të deves nuk është foqizohen abdesin një argumentet të dopta. Edhe në betët qështja që pra hadithi ku nga ordnon për nga meri, me marë abdes pasi që të hajnë mëse në konsumoj mishë deveje, kë hadith pra është i pasër edhe i ka shpëtuar të gjitha kundërshtimeve apo dothat gjëra atjera që është foqizohen apo dhe, dhe dopsojnë ato. Dhe përderi sa është kështu, atëherë kemi për obligim me punu me këtë hadith edhe me me thon atë që na të regon edhe na kërkon këtë kë hadith. Dërësësaj përket me mara abdes pasishtë të konsumojme dhe të pijim qumështë të deveve, atëherë sakta një lidhë me këtë qështje e se kjo është vetë me preferuar dhe në kështë obligim. Pse e thejme këtë, po kjo thua të përshak ose nga dy aspekte Por shka këto dy aspekte më fara është se hadithet e shumë të shumta të sakta që kanë ardhur në këtë çështje kanë ardhur që edhe na kanë urdhëruar që me marr abdest nëse hajmë zhdevje. Dërsa ai përkët, çu është po më alert hadithet që na urdhon me, me marr abdest nëse konsumojm shumë zhdevje, atëra zinxhiri i këtij hadithi është hasan dhe sa dietarë kanë konsideruar që është edhe edhe i dobët. Aspekti i dytorse është transmetuar hadithin për Enesit radhi Allahu anhu, paqja e vient e Buhariu edhe te Muslimi te historia apo ngjarja e tregimit atyre që çuhat çuhat pa kësotul urrainin ata të cilët kanë ardhur te pejgamberi sallallahu alajhi edhe kanë pranuar islamin edhe yon jun, Yunanku për klimën e Medinës sa që kanë pas probleme me shëndet dhe Pjegameri s.a. l.a. pasaj i ka urnuar që të shkojnë edhe të qëndrojnë të devet që janë kanë qenë për sadaka, për zekatë edhe të pinë prej urines edhe qumshtit të devet edhe ata i në shëru pasë sajna pasë që kanë marë këtë e, mësim ose ozim për Pjegameri s.a. l.a. mirë po Pjegameri s.a. l.a. l.a. l.a. nuk i ka urduar që të marin abdes masi të, të pinë çumshën e devës, pasi të pinë çumshën e devës. Edhe pse do nevoja ka qenë eh do thotë që më ofsharukë gjë ka qenë prezente. Po nevoja ka qenë prezente që më ofsharunë se çumshi i devës e prish abdestin më ofsharuk po. Pini prej urinës edhe çumshë e devës mirë, por nëse pini merrni abdest. O po, ke ka qenë diçka e nevojshme që t'o serrot aty, por pejgamberi saqëm nuk e ka nuk jua ka, ka eh thënë këtë gjë ose nuk e ka unuar me ka gjë se tregon se Abdesi Nëse njeri jo pina ose konsumën që mështë deve Nuk është betë mështë të pra, hevë Nuk është obligim Këto mvedet një qalu, qështë i mes qarru E që është abdesi Pra a do të marim abdes Nëse konsumujm Atë ujin E gjelës e cila, Në cilën pra është zier Apo është përgaditur mish i devës Si pas me dhejbet hamelive Nuk është obligim Edhe nëse do thonë në ujin e qjellës shfaqet shija e mishit. Që ashtu që ta paraqësh ta thamë edhe më lart me dhënim e humbjes po, mund që në këtë rast nuk ke hangër mish, nuk e konsumon mish dele. Mir po, do thonë te disa prej pasujve të mëdhëmit, po disa vegetarëve të mëdhëmit e humbën që në këtë rast osht obligim marrja e bdestit. Që sa ti kan thonë ti po sijon? po e vërejnë ose po e shion shijen e mishet në ujën e gjellës pandaj thë të është njësikur se kër ne gatujem ose kur dikush jo ne kur dikush gatujem edhe përgatit mishë thio mishë derre atërë edhe ujë gjellës të ati mishë është haram pandaj shio thë e minë e thë që kë arsuetim që në kanësijel këta djetarë është shumë i fortë Andaj thot me e sigurta përfene besimtarit të është edhe në këtë ras me mora abdes Pra nëse në ujë në gjellës e, Pra në, nëse pra, ujë gjellës cilën është përgaditur e, Mishë i devës Vdhehet Apo te do thone e shion E nje e vren e dhe shion shijën e mishët e, e devës, atër dhëtë me morabdës. Mirë po nëse nuk shfash në do një gjurëm, ose po, pra, mishët e devës nuk shfash në do një gjurëm në atë ujën e gjellës, apo në atë u shimin cilin për po e hanë, apo nuk e vrenëti, nuk e ndjenë, nuk, nuk e shijën shijën e ti, atër dhëtën këtë rast, në, kjo nuk të dëmëton edhe nuk e nevojnë me morabdës. Nëse dikush pyët, cilë është ars Oportsia pse ne duat e kemi obligim të marr abdes kur hajmë dhe konsumojmë ushqim. Përgjithë ndaj kësaj është nga dy aspekte. Aspekti i parë është se ushia është së këtu na kornuar pejgamberi sallallahu alajhi. Dojë djajë që na ka urr pejgamberi sallallahu alajhi të gjitha dispozita që na kanë urr pejgamberi sallallahu alajhi, si ulna, shampo ndalesa, ato në ato në ato çështjen ato dispozita koorsia. Allah subhanahu wa ta ta'ala nasul ahzab 34 wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyratu min amri muktakan asni besimtari apo besimtari se kur Allah dhe i dërguar e tij gjikojnë për një gjë vendosin për një gjë se ata pastaj kanë mundsi të zgjedhë vetë ç'më veprum ose sipas dëshirave të vet. Aisha radiullahi anha kur është pyetur çka është çështja puna në hadithin që të asmetohet dhe Bukhari i muslimit thotë si, si, dhe thotë gruja me menstruacionet dohet me ba kaza agjerimin dhe jo namazin ajo është përgjizh në këtë njërë ka në kane ju si bunadhali ka në ahde rasulillahi sallallahu alai fe nuk mëru bi kaza isaumi mëla nuk mëru bi kaza isa thotët kjo gjënna kanë dodh fa i kanë dodh grave në kone për nga meri sallallahu alai mirë po thotët ne urnohë hëshim që të bënim kaza, të kompenzo një maqenimin, edhe nuk urnohes, urnoheshem që të bënim kaza, pra të kompenzo një namazin. Pra kështë nga ka urnohu, penjësom bëdhe? Pra atë jeshtë, ne duhet të t'i bindëm i pengamere, salat. aty ka urtësi. Pra ne besojnë, dhe lafdija e të ka në Allahot që gjithë gjë që Allah subhanë t'ala nga ka urnohu më të, në atë gjë ka urtësi. Pra, ka urtësi cilën e kërkon me dhe o mës veprimi ve, ve pra Allahu s.f. Pa all. pra Allahu nuk vepron pa, pa urtsi gjithashtu Allahu s.f. All. pra nuk urnan në do një gjë pa pa pas urtsi atë dhe nuk ndalon për në do një gjë pa qenë do thot që urtsia e kërkon në dalimin ose prakticin e asoj gjë aspekt e dytë është disa djetarë kanë hunumtuar rrëth urtsis edhe kanë orën për në fundim që konsumime dhe ngrënja mishët e deves të kanë dikim të madhë sa i përket nervave. Pra, e bën njerion ose i nëzitë, pra, e bën njerion më të nëvrikosur. Përse që ka përmanë i mëllkaimi në Ilhamul Muakain, po kanë i loj nëzitje, pra ndajë, thojnë edhe mjekësia modernë ndalon njëriju të cili është pra cili ka probleme me, me, me nerva që të konsumoj të haj shumë, shumë për i mishët e divës dhe abdezit si që dihet pra i qetësë nervët edhe i ftofa to pra, pra në gjej shumë si kur është rasi kur pigamerit ka urnuar që njëriju e marr abdez kur zëmrohet rrë që me qetsu ato si do qoftë, pa vërësështë ashtë kjo ursia po jo na qështë amalar për ursia është në urnat e pigamerit A këto kemë ursin. Por si, nëse dhe këtë këtë këtë të ursia, ursia është se pe, pejamerit, sa thomë në ka urnuar. Mirë pa nëse ne arimë me zbëllu edhe me ditë ursin, atër kjo është mirësi prej Allah, edhe me këto është tojmë edhe ndijen më shumë. Por nëse nuk e arimë me ditë ursin, atër ne kemë për dëtyr me ju dërëzu, tekseve edhe të thotë me ju binde dhe me pasu hadithët e pejamerit, Bëktu për këtu për fundonë në dersi për sante, inshallah, në dersi në ardhëshëm, kam bedh me folje dhe për shfoqizusin e tete, që është shfoqizusin fundit, e shfoqizuset e abdesit. Dhe Allah dhe me mirë, Allahu alim, Allahume salli wa sallim, alani bjena Muhammed, wa ala alihi wa sahbihi e gjbehin.